2013. február 5-e van, 6 perc elmondott reggel 7 óra borul derült, ég alatt nagyjából 2-3 fokon. ez a kejfejancsi minden amit azaz tudni kell vagy érdemes az én műsorom engem Fiala Jánosnak hívnak. van nagyjából 5 percük arra hogy elmondják, hogy ha önök ülnének az én helyemben akkor mit kérdeznének Lázár János miniszterelnökségi államtitkártól ez nem azt jelenti, hogy fogok beszélgetni Lázár Jánossal, de akár ezt is jelentheti Elérhetőségem 353 94 itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a rádiomisorom hallgatását 12 éven oliaknak nem ajánlom. Önök mit kérdeznének Lázár Jánostól? 353 94 51. Van egy dar, kell egy fím. csak az ő illik ráki. rá ki. mi is jöttél, én is jöttem, néha megoldtam, te sem léptél benne. Legyél régi, mélyre átsz, legyen helyen, Újabb réteg, újabb kép, mm. valaki előtted, ja, szóval előttem ugyanint. Az időn innen érzámom túl, nem túl bőveszédűek, vagy nagyon megbíznak bennem. Más nevet szól, nyitott könyv, bárki előtt, ott a válasz a sorok közül. Örök rejtvény Sütok a Kedves ember Aranyfükkés Aranylán szó a Ezzel csináljuk az egyes sárjó Ez nem tudom, hogy mit csinál Tinha em cada az előbb is én próbálkoztam, csak tagást hallottam. Szóval most ez a, amit én Ázár Jánostól megkérdeznék, van ez az céges közbeszerzéses ügy, hogy ugye egy helyen, egy időben bejegyezték, és ugyanaz a Fideszes képviselő érintett mind az öt cégben, aki, ez a SESZTEC képviselő úr, aki ki, a közbeszerzés és pályáztatási bizottságnak az elnöke, hogy, hogy ilyenkor így gegment alkalmaznak ilyen esetekben, vagy ez hogy sikerült összehozni egy font ő? Megpróbálom. 3.53, 94, 51, 10 perc számolott hétre. Én megkérdezném a frakcióval, és a vállamtitjár hogy komolyan gondolják-e, hogy ezzel a rezsicsökkentéses fókuszfokkal megnyerik majd a választásokat. Köszönöm! Jövreget kívánok, én azt kérdezném meg, hogy mi lehet az Elsi utalványoknak a fedezete. A másik kérdés az, hogy mi Egy. van. Igen Ló, Én azt kérdezném, hogy ő, aki elhíresült erről, akkor mindenki annyit ér, amennyire van, ő csak akkor nagy a zészség mellethez. A János vagyok, lehet? Azt kérdezi a nép, miután tanácsot kértem tőle, vagy azért, mert teljesen tudatlan vagyok, vagy azért, mert szeretem a népet meghallgatni, hogy mi a véleményed arról, te, aki azt mondtad, a helyi közgyűlésen nem idézem, szóval mi a véleményed az égségmenetekről, illetve azt kérdezte a hallgató konkrétan, hogy te csatlakoznál-e bármelyikhez is? Köszönöm a kérdést, nem csatlakoznék egyik se, egyikhez sem. Azt gondolom, hogy ez egy politikai akció. Ez persze nem ment attól, vagy nem tápolja meg azt a tényt, hogy az ország jó pontján soha nem látott volumen és mértékű szegénység és az emberek 30 éve szegényednek elfelé. Mi a politikai? Én azt gondolom, hogy február 11-ére egy országos politikai akció van előkészületben. Igenis ellenzéki csoportok egyértelmű támogatásával és szerencsétlen kiszolgáltatott szegény embereket használnak föl eszköznek, ami legalább olyan rossz dolog, mint hogy Egyébként mi a személyes sorsuk. Azt kérdezte egy másik hallgató, hogy van-e az erzsébet utalványoknak költségvetési fedezete? Természetesen. Azt kérdezte egy harmadik hallgató, egy tegnap kiderült történetre utalva, elnézést ha pongyolán fogalmaznék, hogy vajon az az öt cég, amely közbeszerzés nyert és amelynek van, vagy állítólag van fideszes érintettsége, arról te mit tudsz? Egyedül semmit sem, vizsgál, magam is a hírkapcsán vizsgál tudom mondani, és a valóság. Egy következő hallgató azt kérdezte, hogy milyen reményeket fűzöl te a Fidesz, és egyáltalán ahhoz, hogy a rezsicsökkentés elősegíti majd a 2014-es választásokon való Fideszes győzelmet. Én ezzel kapcsolatban ezt nem választási akciónak tekintem, hanem egy valós problémának az első kérdésem van összefüggésben. Ha nem csökken a rezsi, akkor nem fog az emberek életkörülménye érteni, érdemben és jelentősen változni a következő... Ő Tehát a, az nem tartható, hogy egy, egy átlagbérből abban a társadalmi csoportban, akik az égségmenetre vállalkoztak, vagy akik oda tartoznak, abban a társadalmi csoportban 56 60 át jövedelemnek kiteszi a havi rezsi. Ezt a hatatotlan állapot, ez a szegénység legfontosabb oka, legalábbis vidéken ezt tapasztalom. Azt látnia kéne bárkinek is, belejétve téged, hogy amikor a rezsiköltség csökkentését véghez viszi a kormány, akkor valójában honnan vezel. Látjuk is pontosan ezek a vállalkozások, amelyek Magyarországon áramot és gázszolgáltatnak, vizet biztosítanak, megszervezik a szolgáltatást, vagy szemétszolgáltatást biztosítanak. Ezek még most is és az elmúlt években is nagyon komoly profittal működtek. Előrelátvánk. Amennyire gazdag voltak ezek a cégek, annyira szegények voltak az emberek. Előrelátható-e az, hogy ez a rezsit kentés, ez nem fog együtt járni a szolgáltatások minőségromlásával, adott esetben a szolgáltatások kimaradásával? Ezt az áram és gáz kizártnak tartom, hogy bármiféle minőségromlás legyen. A vízszolgáltatásnál szintén, a szolgáltatásnál gondolom azt, hogy bizonyos szolgáltató csoportok, a szolgáltatást meg fogják csökkenteni, meg megpróbálják majd csökkenteni. Én mondok egy példát az én városomban, eddig a zöld hulladékot a Személy szolgáltató cég ingyen gyűjtötte be. Most ennek a hírnek a hallatára pénzt akart kérni. Ezért a ingyenes korábbi szolgáltatásért. Ilyen akciókra, ilyen ellenakciókra, vagy retorzbiókra retorziókra a szolgáltató részére mindenféleképpen lehet számítani, a kormánynak az a dolga, hogy megvédje a népeket. Mennyire szegény az Eclésia. Az állami? Uh -huh. Hát ez egy ilyen, ilyen luxussegélysték vagy egy ilyen ami az irodalomban is le, leírt szegénység, hogy bizonyos részeken folyik kifelé a pénz, bizonyos részeken pedig pénzhiánylan, de hát ez egy ilyen közép-európaiban egyfelől, másfelől ez ugye egy állandósult szöveg mit kezdjen azzal egy nem létező iskola, nem létező tanulójának nem létező szülője ha a szülő arról számol be az osztályfőnök, hogy ezentúl valamelyik tanárnak kell beülni a portaszolgálatra mert a portaszolgálatot eddig végzők, azok 62 voltak. A helyükére senkit nem lehet felvenni, portaszolgálat nélkül az iskola nem működik, és ennek okán valamelyik szaktanár kell, hogy beüljön oda, ahol addig portásült. Ez vajon az eklizsia szegénységét mutatja, vagy valami mást? Nem, ez azt mutatja, hogy aki ezt mondja, az nem normális. Mármint aki ezt mondja pedagógusként, hogy igazgatóként, ugyanis nem az a szabály, hogy nem vehet fel a helyére, hanem az, hogy a 62 év fölött fiatalnak kell átadni a helyét mások számára vagy fiatal számára kell álltatni ezt a helyet. Ennyi a szabály csak. Olyan szabály, hogy ne lehetne betölteni az állást. Olyan szabály jelen pillanatban nincsen. A portaszolgálat is el lesz látva, minden más technikai, vagy kiegészítő szabály. Létezhet-e olyan... A for... ...indulat kérdése is. Én rengeteg iskolai igazgatót ismerek részben a korábbi euh, munkámnál fogva, ha az iskolai igazgató egy változáshoz átalakításhoz jó szendékkal áll hozzá, akkor ezek a nehézségek és problémák átidalhatóak. Ha pedig van benne egy kis negatív hozzáállás, akkor föl lehet nagyítani minden problémákat. Eddig is voltak működési nehézségek az önkormányzatok gazdasági és anyagi nehézségei miatt. Hát hány önkormányzat voltak aki nem például pedagógusoknak például bért fizetni? Akkor ez az országos sajtó szempontjából, vagy a politikai pártok szempontjából nem volt hír, jó néhány településen, hónapokkal később érkeztek a fizetések a közvérában. Most akkor ennek a nem létező iskolának a nem létező szülője, a nem létező tanulója kapcsán menjen be a nem létező osztályfőnökhez ezzel a hangfelvétellel, és mondja meg az igazgatónak, hogy téved? Nyugod, nyugodtan, nyugodtan. És a te szavaid, mint egy csek úgy szolgálnak? Hát, általában az életben adok arra, hogy a szavam az érjen valamit. Miből adódhat egy nem létező iskola, nem létező osztályfőnökének a tudatlansága? Ez kizárólag politikai vonatkozású lehet, épp úgy, mint az égységmenet? Igen, két, két, két dologból adódhat. Egyrészt, hogy az új fönntartó, vagy a, az új üzemeltető, tehát az állam és az üzemeltetést elvégző önkormányzat, vagy az állam, aki végzi a föntartást, és az üzemeltetés, hiszen megyes modell van. Minyős településeken az állam tartja fenn az iskolát, de a... Az önkormányzat üzemelteti, bizonyos településeken az állam tartja fenni, és az állam is üzemelteti, nem kap az állam vagy az önkormányzat képviselőitől, se az iskolai igazgatóság se a pedagógus megfelelő mélységű és minőségű információt. Ez könnyen előfordulhat, és az információ hiánya az esetben bizonytalanságot szül, és a pedagógus kollégák a szüggvel reagálnak. A feleségen pedagógus, úgyhogy pontosan ismerem ezt a hangulatot. Van, figyelj, akkor lehetségesen rádiókút az által lehet népszerűsíteni, hogy itt minden nap megszólasz, és akkor talán Endi Vajna is fogja tudni, hogy a filmgyártásra szánt összeget, vajon a Magyar Művészeti Akadémia fogja megkapni, mert akkor nem fogja azt mondani Mészáros Antóniának, hogy ha ez így van, akkor ő feláll. Hát ennél azt gondolom, hogy az iskolák minden kérdése ez egy nagyon fontos kérdés. Ebben ezekkel teljesen igazad van, én csak az információ áramlás sebességéről és e, mienségéről beszélek? Van információ áramlási probléma, van értetlenségi probléma, van szándékos értetlenségi probléma, kinek milyen a hozzáállása. Hát a magyar iskolák 90%-ában zökerőmentesen ment az átmenet Mit válaszol Szendi Vajnának, miközben itt nem tett fel semmilyen kérdést? Nyugalmat tanácsolok a kormány biztos úrral, rendszeresen szoktam találkozni, majd legközelebbi találkozásaink alkalmával megbeszélni. Én nem ismerek ilyen kormányzó szándékot, amely ilyen lépést feltételezne. A nem létező vagy létező hatásköröd a múlt héten egy továbbival bűvült, amikor a Képzőművészeti egyetemnek úgy ígértél meg pénzt, hogy közben az nem is a te hatáskörödbe tartozik, ezzel kapcsolatban ma már a magyar nemzet civilapján írja, hogy Balogh Zoltán közvetít, a múlt héten ugyanakkor ez a nemes feladat ráthárult. Ez hogy megy? Úgy megy, hogy a Művészeti Egyetem mások mellett egyébként, kis egyetemek képviselői mellett, levelet írt a miniszterelnökségnek, levelet írt a miniszterelnök, és egyetvezető államtitkának, vagy éppenséggel a miniszterelnöknek. Szintén a válogatja, hogy a rektor urak kinek írják a levelet. Én abban az iskolában nőttem föl, amikor egy levélre illik válaszolni, vagy a panaszokt illik fogadni. Nem gondoltam, hogy ebben az országban egy föltűnő jelenség. És miután a rektor úr megtisztelt a bizalmával, azért azt gondoltam, hogy személyesen kérdezem meg, hogy miben tudok segíteni. Mármint, hogy te melyik iskolában végeztél? Ja, hát a, a, a mondjuk ugye a neveltetésemből azt fakad, hogyha nekem írnak egy levelet, azt meg szoktam válaszolni? De te a képzővészeti egyetemre jártál? Nem, nem, nem, nem, nem, hanem mondjuk a politikai viselkedést nemban azt tanultam, hogyha az embert egy problémával megkeresik, az Oké, okay, rendben van válaszoltál de Honnan volt mindjárt 300 millió? Hát először is, ha mondom, Bocsánat. miniszterelnök urat tájékoztattam arról, hogy a művészeti egyetemnek a rektora, és egyébként a Mohoy nagy hasonlóan művészeti tevékenységet folytató egyetemnek a rektora is kereste őt, illetve keresett engem azzal, mert ezek az átalakítások. Elviselhetetlen terhet jelentenek egy kis egyébként képzőművészeti egyetemnek, amely más bevételre nem számíthat kétségtelen, hogy én elfogult vagyok a képzőművészetre kapcsolatban, és ezeknek az uraknak és ezeknek az egyetemeknek a törekvését személyesen is támogatom. Amennyire lehetőségem van is próbálom a helyzetet nem rombolni, úr pedig arra kért, hogy ezeket az a részben szervezet neki találkozott. Azért jövő héten a mai egyetemnek a rektorát személyesen fogja fogadni, részen pedig beszélő rektoral, biztatva őt arra, hogy az minden mindenféleképpen keresess, és a 300 millió pedig el lesz rendezve. Mi lesz a többi egyetemről, amelyekről tegnap meglehetősen vészes hírek keltek lábra az elvonás, a költségvetési te... rendezi Ezek kis egyetemek speciális, és tevékenységet végeznek. Gazdasági támogatása nem számíthatnak. De most az Lt-ről a Debrecen Egyetemből, a Pécsről, a Szegediről ezek nem kis egyetemek. Hát azt mondom, hogy a művészeti egyetem, igen, igen. igen. igen. Moholy, nagy művészeti nem kis egyetem. Velük nyilvánvaló más uh, szempontokat is kell érvényesíteni. Ha így, ha így számolok, ha, ha csak költségvetési vagy likviditási szempontokat nézzék, akkor a képzőművészetek költött minden forint pénztulásnak számít. De, de ez alapján a, szempont alapján nem lehet megítélni a helyzetüköt. Az, ami most az egyetemekkel kapcsolatban történik egyébként a pénzkivonás, a költségkivonásnak a része, amivel kapcsolatban tiltakoztak korábban a hők illetőleg, vagy a hőkikolában a haha -ha képviselői? Hát én már abban látom ezt a pénzbevonás vagy kivonás kérdését. 260 milliárd forint értékű fejlesztés zajlik ezeken az egyetemeken és az egyetemek többletforrás után kiáltanak, 15 milliárdot kérnek Európai Uniós forrás önereihez, és legalább egy 20 milliárdos likviditási problémája van az egyetemek egy részének, nem tudnak kifizetni számlákat, bedőlés határán vannak. Az állam igenis vindikálja magátnak a jogot, hogy mielőtt rendbe teszi az egyetemeket, megnézi pontosan, hogy ott mi a helyzet. És akkor az egyik oldalon ez a bűnség, a másik oldalon pedig a szükség a kettő közötti ajtót, hogy lehetne kinyitni? Hát rendbe kell tenni az egyetemi szektort gazdasági értelemben. Átláthatóvá kell tenni, elszámoltathatóvá kell tenni, és minden gazdasági információt az egyetemekről nyilvánosságra kell hozni. Én szerintem a magyar adófizetők pénzét addig nem lehet az egyetemeknek odaadni, amíg nem látjuk pontosan, hogy ott hova megy a pénz. És nem látjuk pontosan, hogy hova megy a pénz. De ugyanazt tudod, mint Rogán Anta, vagy ugyanazt tudod, mint Navracsis Tibor, ami a feliratkozás intézményének jövőbeli bevezetését az illeti? Biztosan. Hát figyelj, azért minden adómat nem adom ki. Mondom, hogy az alkotmánybíróság alkotmányjárásnak, alapterőjárásnak nyívesített ezt tud intézni. Ezt értem, de is Tibor azt mondta, hogy 2018-ban nem elképzelhetetlen a bevezetése. Most egyébként hogy áll a tőzsdén a bevezetése, a regisztráció? Hát holnap lesz, illetve ma este lesz már a Fidesz és a KDNP frakció, a szövetség frakció, és egy Gyulán meg fogjuk beszélni ezt a kérdést. Nem, nem hiszem. És a frakció elé ter terjesztett tervezetben szerepel a regisztráció bevezetése, vagy sem? Nem szeretem. Jó, jó válaszoltál, Rogán Antall ugyanezt mondta. Ezért kérdezem, hogy valamit másféleképpen tudott-e korábban Navracsis Tibor, vagy neki más puskája van? Nem, nem, nem, nem. nem. A, a, ez egy vita volt, és amikor a miniszter úr az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott, akkor folyt ez a vita, tehát a miniszter úr pontosan tájékoztatta a közölemét. A következő kérdés az, hogy a dohányboltok kialakításával kapcsolatos koncepció végül is mikor lesz végleges? Mert lassan plázák lesznek, miközben kisboltok voltak eredetileg. <gül> hát trafikok lesznek, mint ahogy minden trafikban a világon nem csak cigarettát lehet kapni, és Magyarországon a régi trafikrendszerben sem csak cigarettát lehetett kapni, azt mindenki tudja. Hát a végső rendszer akkor alakul ki, amikor majd a trafikosok is elmondják, hogy mire van még szüksége az, hogy lábomban maradja. De hát jelenleg a, a sortimentnek a bővítése az az ő megkérdezésükkel, vagy anélkül történt, mert most már ugye arról van szó, hogy lehet... Ezren küldtek véleményt, vagy talán többen is küldtek véleményt a... A, a kormány felé, illetve hát a Magyar Nemzeti nek a cége felé, amely ezt az egész programot bonyolítja, és ezek meg a kérdéseknek a nagy része erre vonatkozott a fenntadhatóságra. Milyen kérdések szerepelnek még a gyulai e, frakció ülés előtt? Hát, alap, alapvetően ugye azt, azt a helyzetet kell értelmezni a frakciónak ma este, hogy a, az átmeneti törvényt hatályunk kívül helyezte az alkotmánybíróságban, amit a választási jelensi törvényt is. Ezeket gondolom rendbe kell tenni. E, ezek a feladatok ma estére, holnap a, a miniszterelnök úr válaszol a kérdésekre, a pedig azoknak a kérdéseknek az áttekintése várható, ahogy programképviselőtársam tájékoztatott, amelyek az első fél év törvényhozási munkájában a parlamentet jellemezni fogják. Azt egyébirent lehet tudni, hogy az alkotmánybíróság munkája hogyan fog alakulni a tekintetben, hogy a korábbi döntéseit beleértve a láthatatlan alkotmányt hogyan vehetik vagy nem vehetik figyelembe, megfelelő részt Hát én nem hiszem, hogy erre változás lesz, mert ez abszolút formai vita, szerintem. Ez az Alkotmánybíróság belső ügy, és egyszerűen csak szorog, miközben olyan dolgokat képzel, ami a Fidesznek nem is áll szándékában? én nem tudom, hogy az Alkotmánybíróság mit képzel, én úgy gondolom, hogy ilyen formai kérdésekről van szó. Hát van az Alkotmánybíróság jogállásáról szóló törvény, az pontosan meghatározza, hogy az Alkotmánybíróságnak milyen hatáskörés, milyen jogkör, nem azt tudom. A egy láthatatlan dokumentumra, hogy hivatkozhat vagy, hogy nem, hát ezek irreleváns kérdések szerintem. Az éjségmenet szempontjából, vagy az első kérdés szempontjából ez annyira nem érdekli az embereket. Nagyon jól beszélsz, mert nekem hiányérzetem van egy nemzeti konzultáció elmaradt a hajléktalansággal kapcsolatban, amit megígért a miniszterelnök úr. Ami késik nem múlik. Egyéb iránt, ha Andy Vajna, vagy a képzővészeti egyetemre akar jutni a miniszterelnök úrhoz, és én, miközben én sokkal kisebb pont vagyok, és meg akarnám hívni a tévéműsoromba, akkor is rajtad keresztül vezet az út, mert én küldtem egy e-mailt Havasi Bertalannak, de arra semmilyen választ nem kaptam. Az nagy baj, a hiba. Én azt tudom mondani, és nem nagyon értem, hogy ez miért föltűnő, vagy miért rendkívüli dolog, hogy van egy miniszterelnökség Magyarországon, általában a miniszterelnökségnek szokás érni, hogyha a miniszterelnökkel valaki találkozni akar ügyet szeretne vele megoldani. Hát akkor írhatok neked. Van Természetesen optimális esetben fog, fog a kérésed teljesülni, rossz esetben pedig velem kell beszélje. De se rossz, te egy lendő miniszterelnököt tekintek benned, és akkor hát. majd ő lesz a miniszterelnökségi államtitkár, hát. és akkor beszélgetek keddenként. Ez valószínűleg egy rémálomból fakadó mondat lehetett az előbb. Mit szólsz ahhoz, hogy elutasította az illetékes szervezet a Magyar Lapdorúgó Szövetség azon kérését, hogy ne zárt kapok mögött játsszák a magyar románt? Hát miután én életemben nem voltam futballmecsön, be kell valljam, hogy nem követem a futballal kapcsolatos történéseket, de a hírekből azt látom, hogy itt azért az is érdekes, hogy kik a följelentők. És milyen Ebben nem fogunk egymással vitatkozni. A kérdés már csak az, hogy ami, amin alapszik a feljelentés, az fontos ebbe annál sem, mint hogy kik a feljelentők. Mindenkettő fontos dolog szerintem. De melyik a fontosabb? Hát a feljelentő személyen nélkül nem értékelhető az, amit állít. Tehát mindig meg kell nézni azt is, hogy ki mondja, nem csak hogy mit mond. A Orbán Viktor keresésén kívül, ha netán kiskaput szeretnék találni, akkor biztos, hogy egyenesen hozzád, és nem a miniszterelnök úrhoz fog fordulni. Nagyon szépen köszönöm, bízhatom abban, hogy minden héten rendelkezésre fogsz állni, mert én leszek a legboldogabb. Igen, de szeretnék válaszolni erre a, megjegyzése. a Ez nem kiskapu, az, hogyha valaki ír a miniszterelnöknek levelet, elvárhatja, hogy az megválaszoljon. Nem, nem, nem, én most a, a labdarúgó mérkőzésnél értettem a kaput. Ja? tehát nem nem, nem. Tehát nem szeretném az a, a képre ki, hogy itt bármiféle kiskaput keresett volna, főnégrektor úr. Egyébként többeknek írt levelet, amelyben tájékoztatta a két miniszterelnök sorsával kapcsolatban. A... Az érintetteket. Álljon távol tőlem a politikai huncucsától. Ez uh, helyes. Kifatlak a jövő héten is? Igen, mindenképpen. El vagyok lankadtatva. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lázár János halottak. Katona ölt, dohánygyári munkásnőt. Szeretnék valamiről mesélni önöknek, és szeretném, hogyha belefolynának a műsor készítésébe. Nem leszek már fiatal, únám, nem, nem. Se húsz, se húsz, se negyven, sötve. Nem leszek már, nem. és nem leszek már vilákszár. A jövő héten leszek, jövő héten, a jövő hónapban leszek, a jövő héten még nem 56 éves. és Maga a midlife crisis az abban a leírási formában, hogy azt annak idejére elmesélték, vagy nem mesélték el, de olvastam róla és tapasztaltam. Az nem jelentkezett eddig nálam, ami nem jelenti azt, hogy ne lennék olyan, mint az 50 éve, évesek zöme, hogy ugye mondják azt, hogy ha nem fáj semmiük, akkor meghaltak. De nagyon sokszor van olyan érzésem, hogy egy virtuális világban élek, nem olyanban, mint a politikusok, de nem is olyanban, amilyenben önök, és azon gondolkodom, hogy onnan le kell engem rángatni, Egyáltalán igaz-e, hogy én egy virtuális világban élek? egy hajda magas beosztási politikussal és azt kérdezte tőlem, hogy én hogyan készülök a műsoraimra és hát azt hiszem nem is válaszoltam de ha válaszoltam, már elfelejtettem hogy mit válaszoltam, azt mondtam, hogy hát a létezése maga a készülés Aztán beültetett az autójába, és elhívtam Moszkva térig, ahol parkoltam az autóval, amit egyébként Szélkálmán hívnak, de nem is ott parkoltam, hanem a Fénatéren, és annak nem változott a neve. Gyötrődtem az új könyvemmel, ami alakul, mint pupos gyerek a prés alatt, politikus lelkesedést tölt el a tévéműsorommal kapcsolatban, ahol próbálom meggyőzni a főszereplőket, hogy vállalják el a szereplést tennap a magas beosztású politikussal is azért találkoztam, hogy rávegyem hogy jöjjön el kérdezte, hogy mekkora nézettsége, kérdezte, hogy mi lesz neki jó ebben hát egyikre mondtam hogy forduljon az ATV-hez, a másikban pedig mondtam, hogy lenne jó neki ebben hát Kívtam egy magasrangú vezetőt a műsoromba, aki válaszában arról tájékoztatott, hogy beteg. <Szorsz> tőle, hogy akarja hogy meglátogassam, miközben a viszonyunk hát enyhén szólva se olyan, mint ami megalapozná ezt a kérdést. Ugyanakkor leplezetlen őszintességgel megírt válasza, én hívtam, ő e-mailt küldött meg sms aztán én is leálltam a telefonról, és csak e-mailt küldtem meg sms Azt írt, hogy a megint szép szavakkal gyújulásán szolgálják, ezért nem ajánlottam föl tovább, hogy meglátogassam, csak... Egyfelől az volt bennem, hogy nagyon szeretném, ha nem halna meg. Másfelől meg az volt bennem, hogy vajon miköt engem ehhez az emberhez, aki nekem nem barátom, nem rokonom, nem ismerősöm. Miért rászkódtat meg engem az ő betegségének a híre? könyvemet létezem az utcán miközben a magas beosztása politikus azt kérdezi tőlem, hogy járok-e vidéken és látom-e azt, ahogy a vidéken az emberek élnek yeah. próbálom ezeket mint pauszpapír egymásra rakni, és próbálom magammal elhitetni, hogy olyan életet élek, amilyen életet élnem kell, miközben hallvány lila lilagűzöm nincs arról hogy milyen életet kell élni Önöket, ahogy beszámolnak arról, hogy elfogynak innen, és felgyülekeznek valahol máshol, de az az ország határon kívül van, és eszembe jut a fiatalságom, amikor diszidálni akartam. Igaz nem a rendszer elől, hanem magam elől. De ha nem történt volna össze New Yorkban azt a vent, amit vezettem, ki tudja, most hol élnék, és jobb lenne nekem, miközben személy szerint én most nem akarok panaszkodni. Beleértve, hogy az ország bajai úgy tudnak fájni nekem, mint mintha egyébként én vagy egy politikus lennék, vagy én nem tudom, micsoda. A környezetem joggal feltelti a kérdést, vajon XY gondja miért fontosabb nekem, mint az, hogy felívja őket telefonon, hogy meglátogassam őket, hogy beszélgessek velük. És miközben ezt nem teszik meg, felteszem magamnak a kérdést. Minden Azt tudom, hogy van valami diszkomfort a létezésben, az enyémben is konkrétan, olyan mint kavics a cipőben, de ez egy olyan kavics, ami az Isten nem akar kikerülni a cipőből. Azt mondják a betelefonálók, hogy fiala úr, ez a kavics kikerül a cipőből, ha elhagyjuk az országot, és nekem fáj a szívem, mert azon gondolkodom, hogy vajon nekem is azt kéne tennem, hogy a cipőmből kikerüljön a kamics. Nem tudok ellenségesen gondolni azokra, akik elmennek. Nem tudok az itt maradókra úgy gondolni, hogy ők üldözték el azokat, akik elmennek. De van egy diszkomfort érzetem amelyről azt feltételezem, hogy nem önmagától való, nem önmagát szüli, független a kinti valóságtól. Ami olyan, smi, mint a dokszag, megszüntethetetlen, amíg annak a forrását, az okát az ember fel nem tárja, aztán meg nem szünteti. Azt érzem, hogy a mostani politika lelkiismeret furdalást akar nekem okozni azzal, hogy nem értékelem az erőfeszítéseit. Én pedig azt mondom a politikának, hogy ne legyenek erőfeszítései, de legyen valahogy más, és ha azt kérdezi, hogy mi a bajom, hát akkor felteszem azokat a kérdéseket, mint amelyeket feltettem 4 8 és fél-8 között. És nem azért mondom, hogy elismerően tekintsenek rám, de ez a beszélgetés úgy jött létre, hogy a Lázár Jánossal készült interjúról. Én 10 perce hét óra előtt értesültem, mert én minden egyes alkalommal megszoktam beszélni ezeket az interjúkat, most pedig ez elmaradt. De soha se legyen nagyobb gondunk. Halló! Jó reggelt! A kavics már réges régen a bőrünk alatt van. Köszönöm! Arra kérem önöket, hogy amennyiben én képes beszédet használok, ezt a képes beszédet önök ne fokozzák, legyünk konkrétak, és ha tőlem is ezt várják el, én is ezt fogom tenni. Ha pedig költők, akkor a versüket olvassák fel, így az előző telefonáló által megfogalmazott mondat maradjon magára. Maradjon magára. Minden virág. 31.80 Elérhetőségem 3.53 9.451 Segítsen nekem, fiam, értettem, a magyar kormány egy tagja, pontos, prominens tagja azt mondta, hogy az a lényeg, hogy ki a feljelentő, és nem az a lényeg, hogy mi történt. Én ezt jól értettem? Megpróbálta erre terelni ö, a szót, de én ellenálltam. De én ellenálltam. De én ellenálltam. <gül> ez, ez nagyon szomorú dolog, hogy. A magyar kormány egy tagja, így vélekedik. Ezek után, hogy vélekedjen, ugye az, akik miatt van a csoport, akik miatt van az egész. Ha már itt tartunk egyébként, öntisztában van a feljelentők személyével? Konkrétan nem, természetesen nem. Azt, hogy a hírekben erre utaló jeleket lehet, lehetett tudni. Elnézd, ennek a mondatnak semmi értelme. Mi az, hogy a hírekben erre utaló jeleket lehetett tudni, hogy ki a feljelentő személye? konkrétan konkrét jelentő személyével nem vagyok tisztában Oké, akkor szóval. ez, a, ez a válaszom a kibésére és milyen, milyen következtetés vont le abból amit egyébként megfogalmazott és amit egyébként nem állított tévesen szomorú következtetés mondtam le nem azzal foglalkodik a, a miniszter úr hogy Magyarországon ilyen események megtörténhetnek hogy egy barátságos mérkőzés kapcsán... Államtitkár, nem miniszter, de ez a lényegtelen. Azt kérdezem öntől, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy e tekintetben ne gondolkodjon ön és miniszter vagy államtitkár másféleképpen, illetőleg, hogy hol kezdődik az a kritikus határ, ahol az ő mondata valahol elszáll az ön feje felett, mint egy Nikkel Szamovára, és a valósághoz már nem sok köze van. Meg tudja húzni ezt a határt? Nem tudom meghúzni stb, hogy mit kellene tenni. Élet... Mit tesz azzal, hogyha elmegy az orvoshoz, megkérdezi, hogy önnek mi baja van, és az illető azt kérdezi, hogy nem kére epret? Bocsánat, kérek, nem jól értettem. A... Nem csodálom. Azt kérdezi a doktortól, aki egyébként megvizsgálta, hogy mire jött rá, ő pedig azt kérdezi öntől, hogy nem kére epret. <gül> akkor azt mondom, hogy nem mi ilyen orvos. Nem, akkor ha magyar, akkor azt kérdezi, hogy ekkora baj van. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy ez az effekt, ez milyen módon iktatható ki, ahogy egy szociális politikus mondaná, akivel SMS kapcsolatban álltam kezdetben, ha detektáljuk a problémát, hogy létezik, hogy egy is úgy azon problémát ennyire különböző féleképpen tudunk detektálni, és e tekintetben Lázár János nem más, mint az összes többi politikus így úgy lett volna kiiktatható ez a probléma, ez a effekt, hogy azonnal a műközés napján, vagy más napján elhatárolott volna a magyar kormány, a Magyar, Kormán, magyar Labdarúgó Szövetség, és annak elnöke, és mindent megtett volna annak érdekében, legalább látszólag, hogy ez soha többé a büdös életben ne fordulhasson elő. Önnek teljesen igazából azt kérdezem öntől, hogy hogy létezik az, hogy a hétköznapi életünk szinte minden területén Jézust kiáltanak és barabás hallatszik. Ez hogy létezik? Miközben állítólag ilyen egyszer fordult elő. Nem tudok erre a kérdésére válaszolni, mert én nem adonoszolok, én, én, én nem így gondolom magamról. Tehát... Jól beszél, pontosan, a történet pontosan erről szól, hogy egyenként Jézust kiáltanak. Összességemben mégis barabás hallatszik. Valaki oldja meg ezt a képletet, és holnaptól más lesz a világ. nem valami kétségbe esett erőlködés, hogy ezt a képletet feloldjam, és néha az, az érzésem, néha enyhetúzás, egyre gyakrabban, hogy valami egészen mással kéne foglalkoznom. De nem azért, mert hogy rosszul csinálom azt, amit csinálok, hanem azért, mert az élet olyan Széles étlappal rendelkezik, hogy én abból nem hetek állandóan csak egy ételt, mondjuk kelkáposztát. Hogyan szembesülök majd a halálom napján azzal a 62.513.112 étellel, ami ott volt az orrom előtt, de nem kóstoltam meg. 93, 94, 51 figyelek. Szia, Fókusz. Jó reggelt, Lapaszos komoly dilemma előtt állok, és nem tudom rá választ, és nem poénban mondom, hanem tényleg dilemma van. Ugye elhangzott, hogy most a iskolákban a 62 évnél idősebb embereket valamilyen módon arra kényszerítenék, hogy dolgozzanak most tovább mondaná, hogy legyen hely a fiataloknak. És nekem tényleg az a dilemmám, hogy bele szabad-e, vagy bele kell-e szólni ilyen módon a szabad munkaerő állományosnak munkavállalásba, hogy a figyelseket el kell takarítani, hogy a fiatalok legyen munkájuk. Nekem nagyon, nagy, nem, nem, nem tudom a jó választ, nem tudom, tényleg ez jó megoldás, de megrégünk. Hát ugye nem csak ez a probléma, hanem ugye az is van, hogy egyszerre vesztek fel a 62 éven munkabért és nyugdíjat, a társadalom előregszik, ettől függetlenül van egy olyan szakképzettség, ahol számtalan területen az 50 felettiek dominálnak, uram bocsá, a 60 fölöttiek. Hozunk egy döntést, hogy csak 20 év alattiak lehetnek katonák, és kiderül, hogy nem lesz hadsereg, mert mindenki idősebb, mint 20 éves. Itt vagyok, és azért vagyok csöndben, mert azon gondolom, hogy vagy reagáljak rám. Ugye mindig a saját cégünkből indulok ki, nálunk nagyon kevés, hatanémmel idősebb van, és nagyon nem szeretném, hogy menjenek, mert mindenki maga eldönti azt, hogy még akar-e képes -e dolgozni, és ha akar, akkor boldog vagyok. Jó, de te egy magáncég vagy, te szembe mehetsz Ez így van, csak mindig azon gondolkodom, hogy vajon az állam mely helyzetekben működhet, úgy vagy kellene úgy működnie, mint egy magáncég, és ugye az egy híres mondás, hogy egy megyét nem lehet bezárni. Hát életemben vannak olyan helyzetek, ahol nem működhet úgy, mint egy magáncég. Mert hát hallgathatod az egyetemeket, ahol elmondják, hogy hány 60 év fölötti pótolhatatlan professzor van, egyedi engedélyt fognak majd kérni, mert állítólag lehet, és akkor megint eljutunk a kiskapukig, én a saját matematika tanáromra gondoltam, akinek én nagyon sokat köszönhetek, még a nevét is szeretném mondani Csatár Kati, aki elmúlt 62 éves, a Randonti Gimnáziumban tanít, és óriási vétek lenne, ha nem taníthatna. 40-nek néz ki, szellemileg 30, és értem, hogy kiskapuk, és akkor majd lehet engedét kérni, hogy ő. És mi van akkor, ha egyébként majd portaszolgálatra osztják be, mert egyébként az egyetem költségvetése ezt teszi lehetővé? Lehet, hogy a Lázár János úgy gondolja, hogy ez nem így van, de abban az iskolában, hova az én gyerekem jár, ott az iskolás tanulók látják el a portaszolgálatot, mert ugyanúgy el kellett küldeni. De én hallottam olyanról, ahol a gyerekeket akarják rávenni arra, hogy takacsit mert nincs takarító és nem is tudnak fölvenni. Tehát, e, a Lázár... Most az a kérdés, hogy mindazok a helyek, ahol egyébként ez van, azok politikai ellenállóknak tekintendőke, vagy egyszerűen tájékozatlanok a, a jogszabályokat illetően? De szerintem nem a jogszabály életében tájékozatlanok, hanem a Lázár János, aki egy nagyon okos srác, és azért merem ezt mondani, mert fiatalabb nálam, 15 évvel, nagyon okos nem kéne mindig mindenre csuklóbba válaszolnia. Ez azért. De azt a kérdés, hogy a fókusz Lázár János, önök meg én hogyan realizálhatunk egészen különböző valóságot, miközben az, ha nem is egy és oszthatatlan, de sok szempontból egy és oszthatatlan. egyre nagyobb fejfájást okoz ez nekem olyan érzésem van mintha nekem lenne a dolgom ezt megoldani é. és tényleg az az érzésem néha hogy elmegy mellettem az élet mert hát én jóformán csak székelykáposztákkal foglalkozom és a székelykáposzták mellett már nincsenek se virágok jó, elég a képes beszédből a képes székely Értsék meg, hogy akkor, amikor elmentem a frejell Afrikába, anélkül, hogy tudtam volna konkrétan, hogy mi vár rám, kikapcsolódni mentem, és jó döntést hoztam, függetlenül attól, hogy önök mit láttak a tévében. Freyj után kiálltok, miközben magam is szabadságolhatnám magam, közben az ember egyfajtában a kötelezettségeire hivatkozik. Ki tudja, mitől fordja meg magát? Igen. Az izraeli magyar foci kapcsolatban ugye több napig nem szóltak egy szót sem. Aztán valamennyi a bocsánatot kértek, aztán meg voltak sértve, hogy az történt, ami történt. És utána azt mondták, hogy meg fogják keresni fél év után, nem két után, fél év után megfogják azokat az embereket, akik akkor ott úgy viselkedtek, és rájuk fogják húzni a vízes lefedőt. Ehhez képest, ez volt egy hónapja szerintem, egy hangot nem hallani az egészről, az egész már megint elment, már nem is érdekes, már nem is foglalkozunk vele, de meg vagyunk sértve továbbra is. Utálom, utálom az egészet. Köszönöm. Szerelem, szerelem Jö. Jö reget. Jó reget kívánok Nem tudom, hogy csak nekem tűnt fel, hogy a Lázár János nem ért a focihoz. Ilyen érzésem volt Dávidi feeling volt Ő Nem járt foszim egyre, sosem volt És nem követi a fotit ez, ez szerintem nagyon súlyos Igen. Halló, jó reggelt kívánok! Öreget. Az előző telepbe telefonáló hőnynek szeretném, de nem. Nekem is pontosan ugyanez jutott eszembe Dávid Ibolyával kapcsolatosan. Köszönöm. Rá, Látják, nekem is pontosan ugyanez jutott az eszembe, de nem gondoltam elsütni ezt a point egyrészt nincs két egyforma Dávid Ibolya. Kapó, Másrészt sose fogom megbocsájtani magamnak azt, hogy egyszer Dávid Ibolya elmesélte pontosan annak a bizonyos történetnek velejét, és aztán soha többet nem következett be az, hogy azt elmesélhesse élőadásba, így aztán ráégette egy történet, amiről ő annak idején teljes mértékben, egy magánbeszélgetésben távol tudta tartani magát. Ne kérdezzék a részleteket. Újabb és újabb dolgok történtek velem, és emlékezetem beszántódott. De arra emlékszem, hogy teljesen korrekt választ adott, de mire avval előállhatott volna, addigra annyira beleégett, hogy már nem próbálkozott meg ezzel, mint én a Secret Man történet tisztázásával. Nem csak a politikas katujáz, önök is katujaznak és mind a politikát, mind önöket óvnám ettől a tevékenységtől. Tessék! Meg ezt a úr, én a problémát, lehet, is egy kicsit elmondom, amit mondod, de a probléma a lényegét abban látom, hogy kommunikációs csatát akarunk megnyerni, minnyáján politikusok. Ja, azt értsem meg, hogy a nép is kommunikációs csatát vív. Tehát ebből a szempontból a politika, de azt meg, hogy itt már, már a talajvíz szintjén is kommunikációs vita vagy. Igen, igen, és szeretnék majd mondani, bocsánat, szerintem például, hogy a Navacsics úr is ebbe esett bele, hogy a, a lényeg nem a kommunikációs csata. kommunikációs csata, a pajzs, amivel egyébként a dolgot megpróbáljuk távol tartani magunktól. Feleslagos. Persze. Jó reggelt kívánk. A nemzeti dohányból. Igen. Ne arra úgy de önnel én nem szeretek beszélgetni. Nem tud olyan témát választani, hogy én szívesen hallgassam. Elnézéset kérem. Itt mindenki megkapja a magáit. Nincs. Mennyi mindent megoldottam, Egy Mitől van nekem az az érzésem, hogy ez a mostani kormány minden erejét ladba vetve arról próbál meggyőzni engem, hogy jó irányba haladunk, és én azt érzem, hogy tisztes a helytállás, de aminek érdekében teszik az. Az nem az. Miért akar nekem ez a kormány fordalást okozni? Azért, mert én a jó szándékat nem vitatva azzal a feltételezéssel élek, hogy A, B, C, D. Miért feltételezi rólam a Fidesz-e rokon szembezők egy része, hogy én ezzel az ellenzék javát szolgálom, holott nincs ellenzék? Tehát én teljesen megbalondoltam. Én nem, nem tudom mi az, hogy ellenzék, és nem tudom mi az, hogy kormánypárt. A családban apa, az kormánypárt, anya meg ellenzék. Nem azt akarják, hogy jó legyen a gyereknek egyformán. Sőt, azon vetekszenek, hogy ki tud jobbat a gyereknek meg van egy kormánypárt és egy ellenzék, aki úgy küzd a népét, hogy közben kicsinálják egymást. Vagy legszívesebben kicsinálnák egymást. Hogy egyfolytában mindenki ennek, vagy sokkal a magvát keressük, és akik meg nem találják vagy nem akarják keresni és megtehetik, azok elmennek lehet, hogy nekik van igaz Igen. jó reggelt kívánok Hát ez a hasonlat szerintem úgy igaz, mint amikor az elvált szülők veszegszenek a gyerekért. De nem elvált szülők. Kik elvált? Itt nincsenek elvált szülők. Ahhoz, hogy elvált szülők legyenek, ahhoz az kéne, mint a nagy boom idején, amikor ezek a földrészek szétváltak. De én jelleg nem látom az MSZP-ben és a Fideszben azt, hogy egy tömbből szakadtak szét. De az elvált szülők azért veszegszenek a gyerekér, hogy utána egy eszköz legyen a kezük. van, de a politikai pártok nem elvált szülők. Valóban. Hát, pit meg akkor vége van a beszélgetésünknek? És abból indulunk ki, hogy az elvált szülők egyébként eszközt akarnak a gyerekből csinálni, holott optimális esetben nem akarnak. Nem Áder János mondta, hogy a haza mindenek előtt? Idézve valakit? Hogy létezik egy. What? Nem lúzunkból lúzunkot csinálni. A haza mindenek előtt. Igen. Jó reggelt, kívánok, tia! Mi van már, azért, szocializálódtál ennyi idő alatt? <Szor> hát én háznan szocializált vagyok, de egyébként megyek dolgozni És... <Szor> Nem csak arra utalok, hogy nem régen még külföldön voltál, és viszonylag hosszú ideig külföldön voltál, és akkor az ember aggódik, hogy nem akklimatizálódsz-e túl gyorsan. Szerintem ez nem lehet túl gyorsan akklimatizálódni, tehát már nagyon régen kell lenni az embernek. De nem, nem hiszem, szerintem ilyen jó, még nem van egy csomó csomó kellemes jó, ezért szinte még neleg is, úgyhogy, úgyhogy minden rendben van. De hát ez a normál reggeli menet, megyek dolgozni, és hajlatom a kerületre Jancsű. Figyelek! Na, tehát egyébként az elvált szülős történet, hogy, hogy nekem a hasonlattal az a gondolom, hogy ők sosem voltak egy szülő. Tehát sosem voltak összefogásban valamiért, sosem volt egy közös platformjuk. Vagy ami talán volt, már még akkor sem, még a rendszerváltáskor sem volt ezeknek közös platformjuk. És innen kezdve ez nehezen számunk kérhető, vagy nehezen vezethető ezen az analógián keresztül ennek a működéssel. Attól még az én fejemben épp élhet ez a kép. Természetesen, hát természetesen általában mindegyünk fejében bármilyen képé lett ezzel semmilyen gond. Nincs én csak azt akarom neked mondani, hogy, hogy ugye az elvált szülők esetében le lehet vezetni az értetlenséget abból, hogy ezek valamikor egy dologra szövetkeztek, közösen vált, a gyereket akartak, aztán közben az ő személyes dolgok megromlott, és a gyerekkel történik, ami történik. Itt pedig ennek a két oldalnak, ha az nevezhetjük így, sosem volt ilyen értelemben közös érték alapja, sosem volt közös célja, e hanem ez mindig-mindig jelentősen elkülönült, és ehhez képest pattok közöttük idézőjelben a gyerek. Én ezt értem, de külön-külön is, ja. is a karintit idézik, a konyhát meg a nyuszit, akit mindenáron ki akarnak szedni a szekrény alól, nem értve azt, hogy a nyuszi aggódik. Abszolút. abszolút, ebben abszolút egyetek. Természetesen igen, hát tulajdonképpen soha egyik sem érti meg, mert ha megértené, nem csinálná. És az az érdekes, hogy akár én kikkel beszélgetek, barátaim, olyan furcsa ez a társadalom, mert a két kampány között ezt mindenki észreveszi, hogy Jézus Máriaim vagyok a nyuszi, és itt a lábos fölött értem, és abban a pillanatban, mikor, mikor be kell dobni a szetlit, akkor a nyuszi dönt, hogy melyik lábosba ugrik, amit később nem tud magának megmagyarázni. Én ezt értem, de nem lenne jelentősége, hogyha a hétköznapjaink miatt nem panaszkodnám sokan. Abszolút egyetértek, Féljétes ne legyen, sajnos nem azért hívtalat, mert hogy tudnám a jó választ a kérdésedre, hanem csak ennyiben az analógiát próbáltam magammal eljelteni veled közösen. Én sem értem, hogy miért van ez így. Hívlak műsor után. Tegnap elmaradtam. egy. Én egy olyan egyetemen dolgozom, amit ha szemlélően szeretnék megnevezni, különböző miatt, de a minket érintő anyagi elvonások, a kenyerő osztalba, akik igazából is gyakorlatilag lassan a, a működésünket korlátozzák. Uh, Részletek? Uh, gyakorlatilag, ha őszintén akarsz lenni, akkor mint lehetnénk különcsképpen magánéleten is ugyanis az összköltségvetésünknek kevesebb, mint özen százalékát állja az állam. Az ott jelenti, hogy az támogatásunk egy részét elveszi a központi, központi rész, a kisebbik része megmarad, a többi forrás gyakorlatilag a külföldi hallgatók tandíjából tudjuk fenntartani, és jelenleg ott tartunk, hogy az életemben a legfontosabb munkaeszköz számítógép, tehát a valami informatikai eszköz, és ez gyakorlatilag két vagy három évre lezárt, zárolták az ilyenfajta vásárt, az én fájra egyetem tönkre megy, és már jött kincsícsú háborban, akkor nem tudsz magamnak munka eszköz venni. Például. Mi van a horizonton? Uh, nincs egy jó kérdés, hogy kaptunk egy dékáli körlevelet, hogy uh, ő nagyon szeretne Béla Naist bármilyen módon segíteli énket, de a költségvetés Megközi kezét, így azt találta ki, hogy mivel van elzsébek utalványunk ezért azt megemeli 6 ezer forintot, aztán 8 forintra, de azt mondta, hogy ez csak ebben az éjtben valószínűleg jövőre még ő sem tudja, és hát nyilván BK kicsit jobban átlátja ezt a helyzetet, És képtelensége az, hogy én elképzelek két Magyarországot, az egyiket anortodox uh, módon vezetik, a másikat pedig nem anortodox módon vezetik, és amikor az egyik egy utca hosszával megelőzi a másikat, akkor a másik azt mondja, a csodába felhagyok ezzel. Arlos István, hát aki nagyjából az ellenzék szemüvegénre tapos akkor, amikor olyan módon beszél az ombudsmanról és az alkotmánybíróságról, ahogy az M1-en és a magyar nemzetben tette. Find some Teszhet az, hogy a nép azt akarja, hogy Tarlós István lépj el rá az bíróság és az Ombudsman személyére, Azt üzenve ezzel nincs rátok szükségem. Igen. Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy az Ungvári Matolcsi ellentétről, vitáról, szembe hasudozásról volt már szó, szóval sorban? Ungvári Matolcsi? Igen, hát az, az ungaria történész Igen tegnap közre adott egy írás legalábbis még a van egy írás arról hogy a Mató Csinákanúti az egy nyilas politikus volt és bizonyítottan szerepe van abban hogy a zsidóság olyan helyzetbe került a II. világháború folyamán, amilyenbe került és ha ezzel szemben miket állít a Matorcsi, hogy a németek ö, bántották a csidóságot, és mi magyar... Nem, ez eddig kivaradt, de egyébként eljutunk az apák is fiúkig, mondván, hogy a Matorcsinak, nem tudom, a nagybátyja kapcsán miért kéne helytállnia? Ja. Világos, épp ö, ezzel nincs is probléma, hanem ugye ennek a történetnek az a vége, hogy kölcsönösen lehazugozták ö, egymást, nem, kimaradt ez a történet. Én itt csatlakoznék ahhoz, amit az ön az előbb kérdezett, az ellentétekről, a megoldatlanságról. Tehát a tisztázásnak a szándék, amit csak véletlen sem merül fel, hogy mondjuk a Matóci azt mondaná, hogy igen, nyilas volt a nagybátyám, és mit csinálják ezzel a helyzettel? Az ungvári meg azt mondaná, igen, nyilas volt a nagybátyám. De ettől te még nem vagy rosszabb, vagy jó politikus. Megismerkedem a történetel, is igyekszem visszatérni rá. Nem ismerem. És ez nem azt jelenti, hogy nem értek a focihoz. Sziasztok. Jó reggelt. Szerintem találó hasonlata volt, hogy hoznak egy törvényt, hogy húsz évben felüli nem lehet katona, és aztán megszűnik a hadsereg. Talán így kell diplomatikusan hadsereget megszüntetni. Igen, de amikor sorra szüntetnek meg dolgokat, és lassan a lábak, a, az asztallábakat szüntetik meg, magyarul a parkettán eszünk. És hazudunk egy asztalt, ami semmi másból nem áll, mint egy asztallabból. Abban a jó. De ez egy jogos kérdés, de mégis az egyetemekkel kapcsolatban én csak azt érzem, hogy egyáltalán nem bánna a kormány, ha néhány zárna itt. Hát ez annyira így van, hogy egy nem létező iskola, nem létező negyedik osztályával kapcsolatban egy másik történet meg arról szól, de nem igaz, hogy állítólag azért romlik a negyedik osztályosok eredménye, mert egyrészt nem akarnak tovább tanulni, holott korábban akartak tovább tanulni, másrészt a szülei pénztárcájára bízták magukat, mondván, hogy majd befizetik őket, harmadrészt, harmadik vagy negyedikre hirtel elvesztették a motivációjukat, ami 17-18 éves korban, ha igaz a történet, de nyilvánvalóan nem igaz, több mint aggasztó. Létezhet egy ország, Létezhet -e egy olyan ország, amely elveszti a motivációját és fontonfájását, pro és kontra békemenetekben él ki? Létezhet egy olyan kormányzat, amely megelégszik azzal, hogy putcselekvésekre késztett 9 millió 900 ezer embert? Majd a közsör végén feltett egy kérdést. Hát nem is a, a hallgatóknak, hanem szerintem csak úgy magának, hogy, hogy az, ami most Magyarországon van, ez, ez vicc? Vagy, vagy álom? Hát én szerintem, ha vicc, annak nagyon erős, ha, ha állom, pedig akkor én álom. Tehát az előző telefonálókat hallgatva, hát ez bolytalmas, hogy minden ennyire tönkre mehet, vagy, vagy lehet engedni, hogy tönkre menjen. Vagy. Jó, az a kérdés, hogy ez így van-e, vagy sem? hogy engem csak és kizárólag kedélybetegek hallgatnak, és én vagyok közöttük a legkedélybetegebb. Lehet, hogy egy álvalóságot realizálunk nap mint nap, és csak a fantáziánk vagy. Zömében, akik kiállnak, egy sor intézkedés mellett, mint a Münchhausen báró a hajuknál fogva húzzák ki magukat, miközben én nem ellenséges vagyok a mostani kormányjal szemben, hanem csak kérdéseket teszek föl, hogy ez vajon jól van-e így, illetőleg ha én ezt tapasztalom, vagy nekem erről számolnak be, akkor arra mi az érvényes válasz? Ebben az országban a tévedés kockázatával állítom, a miniszterelnök úr nem akar kiállni se zsidó, se cigány honfitársunkért, honfitársainkért. A miniszterelnök úr egy dologért áll ki, a tévedés kockázatával, az akol melegért. Fiatalabb. Nem tudom, hogy reagálnék erre mostani helyzetre. Jobban duró álmaid, egy tipe távol a szemed rejtén nem. Jó reggelt kívánok. Vissza ahonnan elindult ez a gondolat, mert ugye azt mondta, hogy nem tudja, hogy miért van az, hogy úgy érti, hogy a minden jó szándék meg erőfeszítés ellenére valahogy nem, nem tud meggyőződni arról, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ugye valahonnan innen. Nem egészen a dolognak nincs eleje, én arról beszéltem, hogy a cipőben van egy kavics, kiveszem, és ott van a kavics, kiveszem, és ott van a kavics, és az a kérdés, hogy fantomfájáson van, vagy valami újra szüli a kavicsot. Hát én azt akartam volna mondani, hogy nem tudom, szerintem hasonlóról beszélünk, hogy ugye ez a mostani kormány, ez a valamikor ellenzék és azt gondolom, hogy egy ellenzékként nekem nagyon sokszor az merült föl, hogy szerintem valami nagyon rossz dolog történik, mert tudtam, hogy az ellenzéknek az a feladata, hogy a, kor, a kormányzó erőket visszahozza a túlzásaikból, amikor már nagyon önmaguk feje után indulnak el, azt kell tudni mondaniuk, hogy hello, eredetileg nem erről volt szó, vagy az ország érdekében ez nem lesz jó, de ők ellenzékként nem ezt csinálták, hanem ugye a kormányjal rengeteg rengetegszer, miközben bennem nagyon sokszor merült. Én értem, de ott volt a köccsei beszéd, a köcsei beszéd meggyőzhette arról, hogy itt most egy vízió beteljesítése lesz. Persze az a lényeg, hogy ők mondják meg, hogy mi legyen, mert akkor már rend van. Tehát ez ugye látszik a kultúra terén is, amikor kimondják, hogy eddig volt borzalom, hogy nem ők voltak, most, hogy ők vannak, mindegy, mit mondanak, így már minden a helyére került. De hát ez nem lehet igaz, ez nem lehet jó. Valószínűleg az vetne ennek vége, csak az nagyon hosszú ideig tart, hogy ellenzék nélkül marad a kormány, az uralkodó párt, és önmagához képes már nem fogja tudni definiálni magát. És kardjába dől. mondja valami és bár ne a honördög az akkor ő lesz és a rugott gól után és a bibliját is jobban tudja a nőkkel és jobban durva álmai egy pipettával szemed rejtén minőmány vajon ha Orbán Viktor Julius Cézár lenne látná-e az ifjú Brutust? Csinggel felépsz az utolsó szobába a villanytól az ajtót zárja egész inkább beszél, reggel inkább te. Jó reggelt, pont ezt akartam mondani, hogy este éjjel egyik néztem a Gladiátort, és a Komoduszról Orbán Viktor jutott Hát csak ennyi, köszönöm. Igen. Orban folyam, de Is Jobban dug a álmai, egy pipettávó szemed rejtvi, minden most mi vigyázzadozó, aki nincsen az ajtón túl, a hívcsillinggel az utolsó szobában, villanytól az ajtózája pallon ültök egész este. Igen. Tiszteletem, fialó úr, nek éves ember vagyok, és Hát eszembe jutott egy olyan dolog, hogy ha megnézek egy mozi műsort, akkor választok abból, hogy melyik filmet akarom megnézni, függetlenül aztán, hogy mi lesz a végeredmény. Most nem lehetne egy olyan dolgot csinálni, A fiam volt előtt kimondta a kulcót, hogy az uralkodó párt. Hát szerintünk, változó változó. túl a hívts igen, az ajtó zája padlón ültök, egész este inkább ő beszél, reggel inkább te, ordítod, mikor megtalálnak! Menjünk messze, de csak téged látnom. sportot. Turanelli Pétert hívom, de valamiért azt mondja, hogy egy hívott szem nem elérhet. Ezt szem, nem elérhető. Itt van előttem, hazudik Ungvári Krisztián, amikor bármilyen párhuzamot van a Nemzetgazdasági Miniszter cikkei és a magyar történelem 1944 56 1955 közötti időszakának legnagyobb tragédiája között. Eljárás, amely egy családok kollektív bűnösségének kinyilvánítását alapszik, hazug is mélyen elkövesen, ezért, mint európai és mint magyar kormánytag ezt visszautasítom. Nézzük meg, hogy akkor Ungvári Krisztiára mit ad ki. A hírkereső, hogy megtaláljuk uh, azt, aminek kapcsán ez megjelent a kormány.hu-n. 94-51 Durán Péter nincs bekapcsolva Menjél messze, találj semmit még tovább is Menjél, mennyit kell még menni Hogy a neved mondja valami És bár ne volna De ördög Az akkor ő lesz És a rugott kód után És őket a Bibliák is Jobban tudja a nőkkel is Jobban durva álmai Köszönöm A szemed rejtén minő már, most még játsz a dozol. Aki az ajtón túl hív Csilingel belépsz az utolsó szobába villanytól. Az ajtót zárja a padlón ültök Egész este inkább ő beszél Reggel inkább te Köszönöm I should Csak téged látom Stopp. A történelmi legendák velünk élnek. Így az, amit legutóbb Matolcsi Győr egy nemzetgazdasági miniszter írt idézve 1944 és 56 között nem védtük meg közel 1 millió zsidó német és magyar városlakunkat, zárójel, nem zárójel, idézőjel az ismert, topas csak a német megszállás után nem védtük meg a polgárokat. Euh, Ungvári Krisztián. A történet attól igazán szép, hogy Matolcsi Gyöngynek pontosan tudnia kell, hazudik. Olyan családról beszélünk, amelynek komoly érdemei voltak a zsidók és a németek gazdasági megsemmisítésében, akikről szívesen lemondtunk volt, millió erdélyi zsidó mondta ezt 1940. decemberében az erdélyt Magyarországhoz csatuló második bécsi döntés után Matolcsi Mátyás, a mai miniszter nagybátyja. Persze a vagyonukról, a kulturális kincseikről nem szívesen mondott volna le. Ennél szörnyűbb halálos ítéletet a nemzet felett kevesen mondtak, mint Matolcsi Mátyás. Matolcsi György tudja, hogy hazudik, hiszen saját családtagjai követtek el mindent enép csoportok pénzügyi likvidálása érdekében hozzá kell tenni, Matosi Mátyás komoly közgazdasági tudományos munkát is végzett, ő honosította meg Magyarországon az élelmiszerkosár kifejezést, bátyja pedig orvosként ingyen gyógyított. Az biztos, hogy nem saját kasszára dolgoztak, lelkes a faj szeretetétől fűtött emberek voltak, akik egy rossz gondolkodás rabjai lettek. Majd a kormány hu illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján a válasz. Erről kellett volna kérdezni, Duronelli Pétert. A Budapesti Műegyetemen előbb gépészmérnöki oklevelet, majd műszaki és közgazdaságtani oklevelet szerzett Matosi Mátyás. Az 1930-as évek elején a Magyar Gazdaságkutató Intézet mezőgazdasági szakelőadója volt. 1935 és 1944 között országgyűlési képviselő kormánypárti programmal lépett fel a 35-as választásokon, de pártjából hamarosan kilépett, és a független kisgazdapárt tagja lett. 1938-ban ebből a pártból is kilépett, és előbb többet magával megalapította a Keresztény Nemzeti Szocialista Frontot, majd azt otthagyva a Nyílas keresztes Front tagja lett. Az 1939-es választásokon már e-párt programjával nyert parlamenti képviselői mandátumot. A Front 1940-ben beolvadt a Nyílas keresztes Pártba, ahova a Matolcsi is belépett. 1942-ben kivált az egyen radikalizálódó nyilasok közül, és ismét a kormánypárti magyar életpártja tagja lett. A második világháború után a nébíróság tíz év börtönre ítélte a fogságban hunyt el all my time sweet sister of mine please don't regret me if i die Bartender, please, fill my glass for me. Hazudik Ungvári Krisztián, amikor bármilyen párhuzamat van a nemzetgazdasági miniszter cikkei és a magyar történelem 1944 és 56 közötti időszakának legnagyobb tragédiája között. Eljárása, amely a családok kollektív bűnösségének nyilvánításán alapszik hazug és milyen elkölcstelen, ezért, mint európai és mint magyar kormánytag ezt visszautasítva a Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter. Bálfóbia. Drúlelli Péter hiányában a vison nagy valószínűséggel negyed órán keresztül tart még hallgatásokat döbben tudom csak felfogni ha felocsúdnak 353-9451 ha nem, dörö.fi gmail.com és ha nem ez volt az utolsó kísérleti adás akkor holnap találkozunk oh, Szóval, a göttésség menet versus béke menet. Ha valaki előjött egy bubival, arra kérem, négyesen ne próbálkozzanak. Milyen az a mondat a sutrágyóban, hogy, hogy Moszkvába kimentünk és visszajöttünk, ez már pozitívumnak számít? Ez... Nem hallottam, ezt hol mondtad? Kint voltunk Moszkvába, visszajöttünk és ez már pozitívum. Nem tudom. Biztos vicc voltam, nem több. amit Ungári Krisztián Matolcsi rokonáról mond és olvassák el azt, ahogy arra a gazdasági miniszter válaszol és döntsék el, hogy Matolcsi György arra válaszol te, amit Unguári Krisztián felvetett. 11 perc múlva lesz, 9 óra. Jó reggelt kívánok! Valahogy nagyon nem szeretnék, hogy Samakolcsi miniszter úr jegybank lenne. Én úgy érzem az Ungári Krisztián uh, írásából. Nem létezik, hogy ön túlságosan magyar. Szerintem a Matolcsió nem arra válaszolt, ami felvetődött, hanem egyáltalán azt, hogy felmerte tenni, vagy felmerte vetni ezt a tényet. Azt utasított fel. Stop Figyelő, Még nem volt alkalom megköszönni a pénteki a 36 as hajónak. Milyen volt? Egyet? Nagyon jó volt. Én nekem nagyon bejött, főleg az dízlandiak. Örülök. Köszönöm Máskor is igyekszem nem ráérni. Unless of course I was there then I didn't phobia home If by digging I could steal a wind from the sails of the greedy men who rule the world Steel my best friend And after a good good drunk You and me jó reggelt kérek. Én azt gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy a miniszter felelőse a nagybátyja tetteiért, vagy semmi normális országban ez nem merül föl. A kérdés inkább az, szégyelje vagy pedig egyetért vele. Nem, itt nem ez a kérdés. Itt az a kérdés, hogy az 1944 és 56-tal kapcsolatos kijelentése igazságtalan, mert vagy sem, ön nem ismeri a történetet, így azt gondolom jobb, ha lerakja a telefont. A rajknál ez nem merült fel. fel? Hogy tud ön ilyen párhuzamoskat felvetni? Miatt, hogy a nagybátya a szálasi titkára volt. De hogy jön az most a mostani kérdéshez? És ha igaza van, az mennyiben erodálja a mostani problémát? nem erodálja, csak annál nem ugrottak rá ilyen nagyon Ilyen nagyobb. hallottam volna, hogy erről beszélt volna. Mikor volt? De itt most nem is a rokonságról van szó, hanem arról, hogy mit mondott Matolcsi hogy Ön tisztában van azzal, hogy 1944 és 56-ban mit tettek zsidó, magyar és német honfitársainkért? És hogy ezzel kapcsolatban Matolcsi nagybátyja mennyiben került ellentmondásba a tevékenységével? Tudom, Akkor erre most válaszoljom. Akkor erre válaszoljom. Rajknak a nagybágy... Na jó. Elnézést! Nem adtam fel rendelést papagáira. knocks me Illetőre tekintsünk úgy, mint egy potenciális vírus hordozóra. Moszkott ki megkapja a magáit.